Vëmën yu t'i illaha vë rasuluhu fëqad fëz fëvzën æhima Amma ba'id Fëinna asdakë lhëdiëthë këtabë Allah wa khaira lhëdië hëdië muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharrë alëmur muhtathatëha wa kullë muhtathatë bid'a wa kullë bid'a t'in dhalalë wa kullë dhalalëtën fën nër Tashfidhme lëyna lëhët subhanahu wa ta'ala në lëybër më dhësthor dhër Në prej librave do thotë të njërit prej dietarëve të mëdhtë të Islamit, një prej shujuhëve të Islamit, ëh, ai ka t'baje me çështjet që e nxjerrin njeriu prej Islamit. Do të thënë libri quhet Nawaqdul Islam ose do të thënë siç përkthehet nga shumë përkthyes, anuluesi i Islamit. Ee, lusim Allahu në subhanahu wa ta'ala që të në furnizoje me ikhlas, dhe më thënë me sinceritet, në përkushtim, ndaj Allahu në se cilën vejpër, edhe në se cilën fjalë, në zdojgje që e bëjmë dhe në zdojgje që dhe thën, më thënë prej të cilës largohemi. Për para, dhe thëtë, këtë liber, kjo është liber madhështorë, edhe lidhet me tema të rëndësishme, me tema sidomos që e prekin dawën në përbot, e në veçën ti në venin tonë, që kanë bëjnë me tema në tekfirit edhe du të të shpaljes të njerëzve për qafira, ose me tema që ka të bëjnë me gjykimin se dikush ka dalë prej islamit ose jo. Pra ndaj të më thonë, kjo është liber shumë me rëndësi edhe me peshë shumë të madhe, thashtë si do mos për tene shqiptartë edhe kudohë në bot, a si do mos për tene këtu në shkup, të më thonë se ka dyshimet shumë të fitnë edhe devimet shumë të në ketemi. Pra ndaj të më thonë, nuk kam marë një komentim caktumë, Për mundohem me mledh diska prej komentimeve të djetarve atë që ma mundësona Allahu s.p.t. Duk e Duke u bazu kryesisht në komentimin e shekhu të nderum Abdullahi ibn Abdurrahim el-Bukhari i cili të më thënë tash shpejt e ka shpjegu kitë liber në vjetë derse në Medinë. Ë, fillum do të them përpara se më filloj me shpjegimin e vet librit apo tekstit të librit, duhet patjetër ti përmendim disa hyrje në lidhje me këtë libër. E pika e parë ska duhet të flitet rreth librit është rëndësia e librit. Edhe vlera ose pesha që ka libri. Rëndësia e këtij libri sihet në disa pika. Do të thënë ky libër madhstor, edhe pse është shumë i shkurt në tekst, edhe është i i shkruan në formë të skurtuar, do të thënë pa ushjatë dhe pa dhën shpjegime autori rahimallahu, i cili është Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Ësë, do të thënë ky libër është një prej librave librave më të dobishëm. Edhe në, në këtë temë, du më thënë një prej librave më, të, më përmledhës edhe më sëqarues. Edhe në përgjithësi, në qështje të islamit është prej librave më të vlerëshëm edhe më të vlerëshëm, sepse e përfshin të kundërëtën e asaj që ka ka sëqaru në libra tjerë, autori, Rahimahullah. Du më thënë libra tjerë që ka i ka të shkurt ose të gjatë, Sigur, qëka e dini, të më thënë librat edhe që i kemi mësu bashkarisht, sigur, tre themelet, lusullu thelethe, ose katër regullat, ose vlera islamit, li, e, librat në gjashëm, të cilët e shpjegojnë të uhidin me lojet e ti. Edhe i shpjegojnë, sigur, përshemullë këshë fëshu bohat, të më thënë largimi i dyshimeve në temat e të uhidit, gjithashtu të më thënë të gjitha këto për ta kuptu të uhidin edhe islamin ose imamin. Kurse në këtë liber e shpjegon atë që është e kundërt me me këto që i ka shpjegon liber atë tjërë. Dutë të tjër. prandaj të më thënë për mes kësaj së qarohet të mam e, të mam dë më thënë besimi i drejtë. Sëpse dhe, du më thanë, si ka than një poeta dhe si që përdorin si fjalë të urt arabët, eshej u judhëhiru husnë hu dhiddu, u ebil ad-dadi të temej jezul eshjau, du më thanë, se një gjë, bukuria esaj shfaqet me të kunder tënë. Du më thanë, që që mervesh një qështje se shume bukur edhe shume mire edhe shume vleshme, kure dit edhe të kunder tënë esaj edhe thënë më bil atë dëdi të të bejenul ose të të mejjezul është jau dhe më thënë me kur shfaqen të kundërtat atëherë dalohen edhe kuptohen edhe sëjarohen gjerat dhe më thënë kur, kur flitet vetëm për e, një qështje dhe më thënë do shta njerëzit mujnë me kuptu një pjesë të saj mirë për po kur sëjarohet edhe kundërta edhe të regohet se në qka dalone kundërta pi kundër të stësaj, atëherë, dëmë thëmë, kuptohen edhe më mirë. Pra ndaj, në këtë liber, e, autori Rahimehullah, e sëqaron të kundër të në teuhidit, ose të kundër të në islamit edhe imanit. E, tjetra, qështje që sëqaron vlerën edhe peshen, ose rëndësi në këti libri, është se këtë liber i shkurt, dëmë thëmë, i dobishëm, nëse kuptohet mirë, ai njeriu që e kupton me kuptim të drejtë, edhe të mirë, edhe e mërvës në mënyrën e plot, atë ai njeriu kupton, domethënë me kuptim të plot se duhet ose është i obliguar me obligim të prerë që ta ruaj fenën e tij, ta ruaj tauhidin, edhe të ket jetë i kujdesshëm deri në mas, domethënë deri në pikën e fundit tjeti kujdeshëm që më zbjerë në diçka që e kundrështon të uhidin edhe që e kundrështon fejn e ti. Dëmë thënë, diçka që ja prish dinin ati. E, se rënja në të kundrëtën, dëmë thënë, ndështaj në e kemi kuptu të uhidin edhe dim se duhet me ndijek ata, mirë po duhet me kuptu gjithashtu se duhet jemi të kujdeshëm gjatë gjithë jetës edhe të kemi kujdes të veçant, edhe të ruhemi me diturie dhe me vepra, që mështë biem në atë që e kundrështon të uxidin. Se ajo që e kundrështon të uxidin, ose e kundrë të islamit, dëmë thonë, mund tjetë diçka që e kundrështon thel binefes, që e kundrështon esenësën, dëmë thonë, diçka që të nëzirë kritisisht prej islamit, ose mund tjetë diçka që e kundrështonë për sosë mërinë ose plotësimin e fesë. Të më thanë, ose do tjetë diçka që të nëgjerë prej islamit, ose do tjetë diçka që ta mangëson, ose ta zvoglon imanin. Prandaj, do thotë djetartë, e kanë për titullin e librit, e kanë ledzu ndryshëm. Disa thonë se titullin i librit është Nëva Këdul Islam, me badë, që do të thotë anulluësit e islamit. Disa thonë që është nëve kësull islam, mësad, më thonë papik, për mi, që do të thotë më thonë cunguësit e islamit, më thonë ata që e mankësojnë diska islamin e njërë jutë. Sëpse do të qëfni gjatë shpjegimit kësaj, më thonë disa për e atyre janë që sigur që ka thame kundrështojnë bazën e fesë edhe esencën e të uhidit, që e nëzirë njëri unë prej imanit në kufër, ose prej të uhidit në shirkë, edhe disa prej atyne, ose vë, një, një qështje që e ka përment, mundet tjetë në një rast caktum që e nëzirë njëri unë si sam prej imanit në kufër, ose prej të uhidit në shirkë, ose mund tjetë diçka që ja cungon të uhidin, eh, ose që ja zvoglon ose mangson imanin randaj njeriu, do të them zhob i Allahut, duhet të jetë i kujdesshëm, pra kur ti mësoi këto, çka janë anulues ose cungues apo si më thonë ë nëse ka tjetër sprëhje pra të islamit, duhet të ruhet për të gjithave, edhe të ketë kujdes që mos bjerë në diçka prej tyre. Edhe dihet se muslimani e ka obligim që ta ruaj fenin e tij se në realitet edhe zbritja islamit edhe regullat e shëriatit janë për me mbrojt du më thëmë pesë qështje që janë idealet ose si thonë objektivat e shëriatit edhe qështja kryesore aty në përzve është ruetja e fejtë si ka thënë Shatibiu Rahimahullah në librin e ti El Muafakat thëti Tefakatil Umme Belsairul Millel Domthon, krejt ummeti i Islam ka konsenzus, një mendim të përbashkët, bile edhe anëtarët e besimeve tjera, feve tjera, se Sherjati është i caktuar, domthonë është i zbritur prej Allahut subhanahu wa taala, kur flasim për Sherjatin e Allahut, është i zbritur për të mbrojtë kat për të mbrojtë pesë daruriyat, si thonë ose domosdoshmëri. Dë Domethën pesë gjëra që janë të domosdoshme për ë mirëqenien e, e shoqërisë edhe të umetit. Ato janë mbrojtja e fesë, mbrojtja e shpirtit ose jetës, mbrojtja e prehardhjes, mbrojtja e pasurisë edhe mbrojtja e mendjes. Edhe këto janë pesë çështje pra të mbrohet feja muslimanit timbrohet jeta do të thon prandaj si siç ka caktuar sheriati do të thot dënime për vrasje që sumerad të mbrohet prej ardha prandaj më thon Allahin sheriatin e tij ka caktuar rregulla për mbrojtje prej zinës edhe për zjerjes të prej ardhes do të thon ndalesa që dikush të të caktuar bab diku tjetër që nuk e ka këto merad ose dikush me e thyrë, dikant që nuk e ka fmi, me e thyrë si fmiën e vetë, e kështu me radhë. Mbrojt pasuria, gjithashtu edhe aty, besoj se për shumicin janë të njohur regullat e shëriatit, për vjedhjen, për regullat e trektisë e kështu me radhë, të më thënë që se cilit të mbrojt pasuria, edhe mbrojtja e mendjes, të më thënë, ku, ku bajnë piesë regullat e ndalesës, se pjeve, dheh, se narkotikeve, dhe kështu më radhë. Do më thanë, këto pesë qështje, janë domës dëshmëri të cilat i mbronë shëriati. E para atyne është mbrojtja e fejës. E dhe thëtë, shatibiju pranë vazhdim, wa ilmuha indel umme këtë daruri. Pra ndaj, dituria rrëth këtyre, rrëth këtyre 5 qështjeve dhe mënyrave të mbrojtjes të këtyre 5 si thamë objektivave të shëriatit, është gjithashtu do mëzdo shmëri. Do më thonë, prandaj njohja e asaj që e prish islamin, që e prish fejn, është prej diturive ma, ma të obligueshme. E dini, do më thonë, kur mësojmë për regullat e avdesit, e mësojmë se cilat janë kushtet e avdesit, cilat janë shtyllat, cilat janë obligimet, qka ka sunete e kështu më radhë, edhe gjithashtu do mos doshëm e mësojmë se qka e prish avdesin. Edhe kër mësojmë për namazin, e mësojmë kushtet e namazit, shtyllat, obligimet, sunetet, qështjet e përqyshme, dhe më thënë gjatë namazit, edhe gjerat që e prishin namazin. Dhe më thënë, pa tjetër për ta plëcu një veper për të plëcu një qështje cila do koftë, pa tjetër duhet njëriu të adi edhe të kundër të nësaj dhe cila është ajo që e prish ose anullon atë qështje edhe qështja kryesore e njëriu të është feja e ti mbrojtja e të uhidit pra ndaj duhet pa tjetër të adi se qka është ajo që është e kundër me të uhidin dhe që i aprish të uhidin ose imanin e... Gjithashtu në këtë liber, përmbahet, dhe më thonë, paralajmrim kunder të keqes. E, se, si ka thonë një poet, araf të shërra, lali shërri, belli të, belli të wakkihi, dhe më thonë, Emso, emsova shërrin, jo për shër, po për muruit për e ti, edhe ka thonë, u amellem jarif i shërra min e shërri, u amellem jarif i lëkajra min e shërri, u a ka afihi, Dëmë thënë, kush nuk e nje të miren edhe të keqen, kush nuk e di edhe të miren edhe të keqen, dhe të biren të, dëmë thënë edhe të keqen. E, pra ndaj pra njeriu duhet me msu të keqen, gjithashtu, pasi të amsoj e të miren, pasi të amsoj e të vërtetën duhet me msu edhe të kotën, duhet e, të amsoj e edhe atë që është edëmshme, që dije si truet prej sajë po gjithar shtu duhet me ditë se ajo e keqja dhe e kota nuk është diçka që eksiston vëtë veti ju, po ka njërës që e bartin atë të keqe, du më thëmë kufri nuk eksiston pa asni njeri, du më thëmë ka njërës që e kam kufrin, edhe bidati nuk eksiston kështu në hava, du më thëmë në ajer, po ka njërës që janë zbatues edhe thires bidatit, pra ndaj Robi duhet me mësu njërës përveç të mirës edhe praktikimit të të vërtetës, duhet me mësu edhe të keqën, edhe rrugët e të keqës, mjetet, mënyrat, se si realizota ajo, edhe kush janë gjithashtu njerëzit që bërtin atë edhe që e praktikojnë atë. Dëmë thënë që truhet prej të keqës, truhet mrej njerëzve të keqës, edhe për mënyrave dhe metodave ose rrugëve të keqës. E... Ibn Qayyim rahimahullah ka fam librin e tij Al-Fawaid, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'i. Do të thonë tauhidi ose njohësia e veçimit të Allahut me adhurim, pra si më thon strehimi ose gjetja e strehës edhe mbrojtjes edhe për rrobrit e Allahut, edhe për armisë Dëmë thënë edhe për armijtë të Allahut, edhe për miqtë të Allahut. Pra të uhidi i Allahut është mbrojtje, ose shpëtim, ose strehim, edhe për miqtë dhe edhe për armijtë të Allahut. Thët, fe emma a'da'u hu, saj përket armijtëve të Allahut, të uhidi i shpëton prej vështirsive edhe në ngushticave të dunjas. A është kjo e mundshme? dhe më thënë si ka thënë Allahu Subhanehu Wa Ta'ala në librin e ti fa idha rakibu fil fulki dhe avu pra, Allah e mukhlesin e le huddin dhe më thënë kur kanë hipë në nje pra Allahu kur fletë për mushrikt thëtë kur hipin në nje edhe kur kanë vështirësi në detë, atëherë i lutën Allahut me sinceritet ose me ikhlas dhe më thënë me tëvhid edhe që kanës rezultati Falemë ndjajhom, pra kur ti shpëton, do të thënë i shpëton Allahu për shkak të ati tauhidit, të cilën do të thënë në momentin e vështirësisë e kanë pas, e kanë nevojë për tauhid. Kur Allahu ti shpëton, ti shpëton tok, i lë berri, fa idha hum yushrikun, atara i bajn shirk Allahut. Do thënë kjo është si kërkojnë stre, strehim armisë Allahut te tauhidi. Edhe do thënë si shpëton tauhidi ose i shpëtonë Allahu të më thëmë për shkaktët e uhidit në atë moment prej vështirësive të dunjas. Pas të ajë thotë, وَأَمَّا أَوْلِيَاُهُ فَيُنْجِهِمْ مِنْ قُرُبَتِ të dunja vëllë akhira vësheda i diha. Kurse miqët e Allahut, i shpëtonë prej vështirësive të dunjas dhe akhiretit. Edhe prej në gushticave, dë më thëmë dunja dhe akhiret. Pra nda ajë thotë, Junusi a.s.a. U strehu me të uhid, kër ishte në momentin më të vështirë, kër ishte në barku në peshkut. E dini në ajet, thot, fenada fi fë dhullumat, du më thënë se aji kathirë është ljud në ato ersira, du më thënë ersira të detit edhe ersira të barku të peshkut. Ka thonë, la ilaha illa entë, subhane kejni këntu minat dhalimin, Tha, nuk ka ta vëruar të drejtë përveçteje, i lartësuar jetin nga shdo e med, unë i kanë bërë padrecësi vëtë vetës. Edhe kjo, kjo ishte shkaku që Allah u e shpëtoj prej, prej asaj vështirësie të madhe. Edhe ka, prandaj ka thanë Ibn Kajimi, Rahim e Allah, se nuk ka njeri që gjendet në ndë një vështirësi dhe që lutet me këtë lutje e që nuk shpëton prej Asaj vështërësie. U efezja i lejhje të baur rusul fë në gjëu bihi mi ma udhji be bihi lë mushrikune fi të dunja, dëmë thëmë gjithashtu edhe pasusit e pengamerve, janë strehutë strehu të të uhidi, pra ndaj me këtë të uhid, dëmë thëmë kanë shpëtu prej asaj, me të cilën janë dënu mushrikët në dunja, dhe wama u idde le hum fil akhira, edhe nga dënimi që është pregadit për ta në akhiret. Pra, të më thënë, e kuptum se tëvhidi i shpëton se cilin që kërkon mbrojtet e të tëvhidi. Në të më thënë, e njëri që kërkon mbrojtet me tëvhid, ndaj Allahut, e shpëton për atë që kërkon. Armiqët e Allahut kanë kërku për qështje caktuara në dunja, edhe Allahu ja e për shpëtimin në dunja, kurse miqët e Allahut, pengamert dhe pasuesit e tyre, kërkojnë me te uhit, mbrojtje te Allahu i lartësum, për në dunja dhe e akiret, dhe atë e fitojnë me lejën e Allahut. Mirë po, thoti përnë kaimi vazhdojnë, më thonë ka dë njëherë që te uhidi nuk bën dobi, edhe aja është, si kur rasti me faraonin, i cili kur e pa vdekjen edhe shkatrimin edhe kur i erdhi mbytia si ka thënë Allahu në Kur'an ather evaj ju drejtu Allahut me tauhid edhe ka thënë amen tu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin do thot unë besova se nuk ka të adhuruar të drejt përveç atij të cilit i besojnë banu israil dhe un jam instruar prej muslimanëve do më thonë Mirpo ajo nuk i bani dobi sepse në atë moment e e pa vdekjen edhe e pa dënimin që e pret. Si thotë ibn Qayimi li an al-imana 'inda al-mu'ayyanati la yuqbal. Domethën imani besimi në çastin kur e sheh vdekjen nuk pranohet. E vë fot kjo është sunnetullah fi ibadihi se kjo është domethën ligji i Allahut i përhershëm, tradit që vazhdojnë në robrit e ti se dhët nuk ka mënyr matë mirë për largimin e vështirësive dënjas sikur largimi me të uhid dhe më thënë largimi aty në vështirësive me të uhid prandaj e, lutja e vështirësive është me të uhid edhe kjo dhe më thënë hadith që e transmetonat Dullaj Ibn Abbas <coughs> radhi Allahu anhuma do të thon për duan kur ke vështirësi ose breng edhe siç thon lutja e junusit alaihi salatu vesselam për të cilën pra thot ibn Kaimi se nuk ka njeri që është në vështirësi që i lutet Allahut me këtë lutje për vetë se i Allahu do të thon ja largon brengën e tij me tauhid edhe thot ibn Kaimi fala yulqi Fil kurubi l'idham, ille shirkë, dhe më thonë se në vështirësit edhe në brengat e më dha, nuk ka diska që i hedhë njerëzit përvecë se shirkët. Më thonë, zdo brengë edhe zdo vështirësi që i ndodhë njerëzve, është përshka këtë shirkët, wëla ju në gjimin ha illet të uhid, edhe nuk shpëton prej atyre brengave as një përvecë se të uhidit, pra ndaj thotë fëhue më fëzë u l'khalikati, u mafja u ha u hisnu ha u ghiathuha <coughs> do të thon teuhidi është strehimi i të gjithë krijesave të Allahut edhe shpëtimi, mbrojtja edhe ndihma. Qobilahit tawfik edhe për Allahut vjen suksesi. Kjo do të thon uh, në lidhje me pikën e parë të dëmë thënë e cilë e tregon rëndësinë e këti libri. Në letët kjo pika e dytë. Pika e tretë dëmë thënë që e tregon rëndësinë e këti libri, ashtë se kur ta thëtë, dëmë thënë si që ka thënë Shekha Bukhari, Hafi dha Hulla, dëmë thënë kur ta kuptosh këtë temë edhe Kërta mësësh këtë temë, ashtu si duhet, atë herë ti do të hecësh rrugën e besimtarve, udhën e besimtarve. Edhe do të ljargohesh dhe do të ikësh prej rrugës kriminellve. Si që ka thënë Allah, dhe më thënë se atë janë dy rrugë, rruga e besimtarve edhe rruga e kriminellve. Si ka thënë Allah, s'përhanu e t'ala, vëmën një shakë i khirë rasule minë bërdi ma të bejën e lehul huda, dhe më thënë, kush e kundrështon të dërguarin, pasi i bajë të qartë udhëzimi, wa jetë tebi gajra se bilil mu'minin, dhe më thënë edhe ndjek rrug tjetër nga rruga e besimtarve. Dhe më thënë, ajo, rruga e besimtarve është rruga e shpëtimit, rruga e pengamerve dhe sahabeve. Kurse, na jetë tjetër ka thënë, wa këdhali kënu fesilu l-ajati, wa litës të bina se bilu l-muzhrimin, dhe më thënë, kështu i s Argumentet ose ajetet, që të qartësohet rruga e kriminelve. Dëmë thëmë, njeriu me mësimin e kësaj teme, dëmë thëmë që e përfësin kjiliber, e kupton rrugën e besimtarve, edhe e ndjek rrugën e besimtarve. Edhe e kupton rrugën e kriminelve, me të gjitha lojet e krimeve, prej kufrit shirkut edhe mëkatet tjera, edhe largohet prej asaj rruge. Prandaj do të them duke u bazuar në këto argumente, edhe argumente tjera që janë të shumta në Kur'an dhe Sunet, duhet me duhet do të them ta kuptojmë se njeriu është i obliguar që ta mësoje hakun në detaje, edhe me argumente. Edhe ta mësoje batilin gjithashtu në detaje dhe me argumente. Se nëse një hakun në detaje edhe me argumentet e veta, atëherë hec rrugës të besimtarve. Edhe nëse e një batilin në detaje dhe me argumente që tregojnë se ajo është batil, atëherë largohohës prej rrugës së kriminalëve. Ibnul Qayyim rahimahullah në librin e tij Al-Fawaid, libr më dustor ka tregu diçka në lidhje me këtë çështje. Do të thonë që ka a, aty është një temë e veçantë, thot kaidatun xelile, do të thonë një rregull madhështor. Pra flet për diçka ku kur thot kaida xelile, do të thonë rregull madhështor, duhet ta kuptosh ajo ka të baje me diçka shumë të rëndësishme. Çka është ai rregull madhështor? Thot ahlul huda wa ahlud dalal. Do të thonë njerëzit e uvzimit edhe njerëzit e devijimit. Dëmë thënë, kjo është tema që duhet të njëhen kush janë njerëzit e uvzimit dhe cilët janë njerëzit e devijimit. Thotë, ka thonë Allahu i lartësum, ua këdhali kënu fësillu l-ajati ua litës të bina se bilu l-mudjrimin, dëmë thënë, kështu i sëqarojmë në detaj argumentet dhe ajetet dhe që të qartësohet rruga e, e kriminelve, Edhe thët i bënkajimi Rahimullat, dëmë thëmë që Allahu i lartësum Në librin e ti e ka sëqeru Udhën e besimtarve në detaje Edhe e ka sëqeru Udhën e kriminelve Në detaje Edhe e ka sëqeru Përfundimin e mirë Të këtyre edhe përfundimin E keqë të këtyre tjerve Edhe këta dë thët Mufessalen Dëmë thëmë me detaje Edhe i ka sëjaru veprat e njënës palë edhe veprat e palës tjetër. Dhe i ka sëjaru miqt e njërës palë edhe miqt e palës tjetër. Dhe i ka sëjaru suksesin edhe ndihmen që ja jebë Allahu njërës palë, dhe më thënë besimtarve, edhe shkatrimin edhe dëshprimin që ja jebë palës tjetër. Dhe i ka sëjaru shkacet të cilat për të cilat, du më than, Allahu ja ka dhën suksesin këtyre, du më than, pales të par, edhe shka qëtë për të cilat ju a ka dhën dëshprimin pales tjetër. <coughs> edhe Allahu i lartësum e ka sëqaru këto dy qashtje dhe i ka shkoqit e i ka qartësu në mënyrën më të mirë sa që kuptimi e ka pa këtë sëqarim si kur që ka eshoj në sytë, dritën dhe ersirën. Dëmë thënë, në kuran, në librin e Allahut edhe në sunetin e pengamerit sallallahu alim sallem, është qëaru në detaje rruga e besimtarve edhe çka është ajo që duhet të ndicit, edhe është qëaru rruga e kriminelve edhe cila është ajo than, që duhet të lergohet edhe të braktiset, në mënyr aqë të detajuar, sa që njeriu që e kuptonat, dëmë thënë kuptimi i ti, i shetë të dy rrugët, si kur shka i shetë syri, dritën edhe ersirën. <coughs> Dëmë thënë që mundet me i dalu. Nuk ka, dë thëtë, së që arimë më të madhë. Prandaj, thëtë, ata që edin prakan dituri për Allahun, librin e ti dhe fejn e ti, ata edin rrugën e besimtarve me një huri të detajuarë edhe edin rrugën e kriminelve me një huritë detajuar. Kështu që atyne ju bëhen të qarta të dy rrugët, si kur qka i bëhet e qartë njëriut që ecë rruga që e cënë dheri të qëlimi edhe ca kujti, edhe rruga që e cënë dheri në shkatrim. Në më thënë, kur njëriu niset për dikun, e, e së qaronë, e më sonë rrugën, në më thënë, të mamë të adije se cila është ajë rrugë, që me përmes të cilës do të arrij deri te ajo që e ka qëllim. Edhe ë që e di se rruga, cila është rruga tjetër që <coughs> mundet me të çu në ndonjë vend të rrezikshëm ose në shkatrimin e tij. Ëhm domoshta ata dietarë, të cilët e njohin çdo të sjerojë Mavoni Kaimi Rahimullah, që siç zota përmendin Pra, thët ata, djetarë që e njohin Allahun, e njohin librin e ti, edhe fejn e ti, i din të dy rrugët, dhe thët në detaje. Thët, këta djetarë, këta njerëz, dhe më thënë, fëha ula i a'lemul khalk, dhe më thënë, janë krijesat më të dishme. Djetarët, dhe më thënë, më të dishme të të gjithë krijesave, edhe më të dobishme të për njerëzit, dhe më dashamirësit për njerëzit, do të thonë që adoin të mirën dhe i këshillojnë për të mirën. Ata janë udhëzuesit e uh, udhëzuar. Edhe kjo është, do të thonë, ajo me të cilët kanë dalluaj sahabeve eh, për mi të gjithë të tjerët që kanë ardhur mashtyne. Do thotë dietart që e dinë ve hakun në detaje, edhe batilin në detaje, i udhzojnë njerëzit që hakun, edhe i largojnë prej batilit, thotë ibn Kaimi se ata janë krijesat më të ditshme, edhe më të kujdesshme për robrit e Allahut dhe ata janë udhëzuesit që duhet të ndiqen. Këto cilësi i kanë pas sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me këto cilësi ata janë dalluar dhe janë mbi vlerësu mbi të gjithë të tjerët që kanë ardhur mas tyre deri në ditën e gjykimit. Sepse sahabet janë rrit në rrugën e dalaletit, edhe kufrit dhe shirkut. Dëmë thënë ata, kanë jetu, kanë linde dhe janë rrit, pra në rrugë të devjimit, edhe kanë qenë në kufr, shirk, edhe i kanë pas, dëmë thënë janë rrit në rrugët që i kanë cu në shkatrim. <coughs> Kështu që i kanë njoft atë rrugë në detaje. Pasta ju ka ardhë për nga meri salladahu aleyhu e sellem, dhe i kanë zirë nga ato ersira në rrugën e udhëzimit, në rrugën e drejt të Allahut. Kështu që kanë dalë prej ersirës së madhe në dritën e plotë, kanë dalë prej shirkut në të uhid, prej ignorancës në dituri edhe prej devimit në udhëzim, ose edhe thotë gjithashtu prej pa drejtsis në drejtsin e plotë. E kështu me radhë vazhdojnë, pastaj thot, e, se sahabet me këtë e kanë kuptu vlerën e asaj që e kanë arritë. Dëmë thënë, vlerën e asaj që ju ka ardhë me pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe e kanë kuptu rëndësin edhe rëzikun e asaj që e kanë pasë, për para se më ardhë pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem. Dëmë thënë, e kanë ditë rrugën e devijimit në detaje edhe rrugën e udhëzimit në detaje. Prandaj ka thon Ibn Qayimi rahimuhullah lidhë me kët njohuri të të vërtetës edhe të kotës, thot se njerëzit në kët çështje janë në katër kategori ose në katër grupe. Grupi i parë, ata të cilët e njohin udhën e besimtarëve edhe udhën e kriminalëve në detaje me dituri dhe me veprë ta, prapë thotë, në më thënë edhe në kjetë vend, janë njerëzit më të ditur. Në thënë ata djetarë <coughs> që e sëqarojnë të vërtetën, edhe gjithmonë e sëqarojnë edhe të kohëtën dhe paralajmërojnë prej saj, thotë i bënkajimi, ata janë njerëzit më të ditur. Në grupi i dytë janë ata të cilët e kanë të, pacartë, i kanë të pacartë atë dy rrugët. Në më thënë, sikur kafshët, nuk e dinë se cila rrugë, as rruga e spëtimit edhe as rruga e devijimit edhe shkatrimit. Edhe thotë Ibn Khaimi se këta njerëz janë më afër rrugës së kriminalëve, edhe më lehtë e ndjekin rrugën e kriminalëve sesa rrugën e besimtarëve. Do të thonë ata që nuk kanë detyri as për hakun as për batilin, më kollaj shkojnë e ndjekin batilin sesa hakun. <coughs> Grupi i tretë Jan ata njerëz të cilët e kanë kushtuar vëmendjen e vet vetëm për njohjen e rrugës së besimtarëve, duke mos u interesuar për mësimin e të kundërtës së saj. Ëh, edhe e dinë, do të thonë se patin e dinë batilin në përgjithësi. E dinë të vërtetën në detaje, edhe e dinë batilin në përgjithësi, edhe e dinë çdo gjë që e kundërson atë të vërtetë, do të thonë është batil edhe pse nuk e kuptojnë, dhe më thënë, batilin në detaje, përveç në disa raste. E thëtë, nëse a njeri dëgjonë diçka prej që është e kundërt me rrugën e besimtarve, e largom dëgjimin e vetë, edhe nuk angazohet me këta. Sikur, shumë njerës shka thënë, mos folë një shumë për bidat gjitë, ose, mos folë një shumë për këta, na tam sam vetem hakun e kështu me radh. <coughs> edhe thot e ban kahimi pra se ata njerëz kur dëgjojnë diçka prej batilit, domethën largohen prej tij. Edhe angazhohen vetem me kuptimin e të vërtetës. Edhe thot këta njerëz janë sikur një njerëz që është i sigurt se nuk do t'i afrohen epset ose dysimet edhe nuk do t'i vi asë njëherë në përmend të më thënë diska që është dyshima se që e largonë prej hakut. E, kjo dë thëtë është në gjendje në kundërt me grupin e par të djetarve se të më thënë grupi i par i njohin dyshimet edhe ju vin e ju përmenden edhe të më thënë nefësi i njeriut terhecqka dyshimet edhe e epset, mirëpo ata i luftojn për hir të Allahut. E luftojn veten, do të thën, që të që të largohen prej dyshimeve dhe epseve për hir të Allahut me çka? Me dritë prej Allahut. Do të thën me këtë detyri që ua ka dhën Allahu për njohjen e detajuar do të thotë të hakut edhe batilit. 40 Omar ibn al-Khattab te radhi Allahu anhu i ka dërguar një letër, edhe e kanë pyet për këtë çështje, i kanë thënë kush është më më i, i vlefshëm? Një njerëz që asnjëherë nuk i kanë skuqërmën sahabët, domethënë epset ose dyshimet, apo një njerëz te cilit i vijnë dyshimet, edhe nvesi i tij e tërheq ska ato, por ai largohet prej tyre për hir të Allahut. Ebe Omer radhi Allahu anhu asht përgjigj, i ka shkruajtur se ai, të cilin e tërheq nefsi, do të thonë ka mëkatet, edhe e lufton nefsën për t'i lënë mëkatet për hir të Allahut, është prej atyre që ka thënë Allahu imtahan Allahu qulubahum littaqwa, do të thonë se Allahu e ka sprovu, edhe e ka e ka pastruar, se e ka kalit dëmë thënë zemrën e tyre për takua. Dëmë thënë ata njerës të cilët ju vinë mëkatet dhe nefsi i tërheq epshi, dëmë thënë ka mëkatet, mirë për luftoj në epshin për të largu për hirtë Allahut, janë pre atyre të, të cilve Allahut ua ka kalitë zemrën për e, takua, për, për ulje dhe frikë pre Allahut, për sëpanohu vëtë alë, pas të e thotë na jetë, lehum më gëfira të më e gjërun adhim, dëmë thënë ata kan shpërblim, kan falje prej Allahut edhe shpërblim të madh. <coughs> Do thot ai njëri që më mëson të vërtetën, edhe mëson të kotën, dhe ka kontakt, si më thon me të kotën, edhe ka probleme prej të kotës, por e lufton atë me dritë prej Allahut, edhe e largon atë për hir të Allahut, është padyshim më i vlefshëm pastaj thotë nga inim wa hada man arafa al bid'a was shirka wal batil wa turqa ha do të thën gjithashtu edhe ai njeriu që i nje bidatët, shirkun edhe të kotën dhe mënyrat e tyne dhe i lë për hit Allahut do të thën edhe ai njeriu është ashtu si ka thën Omeri radhiyallahu anhu se bën pjesë në atë jetë se është prej atyre të cilëve Allahu u ka kalit zemrën per takova dhe Allahu dhe aty na ju për kët falje dhe shpërblim i madh. Ë, kurrëst më vlefshëm se ai njerëzi që nuk merret asnjëherë me devimet edhe bidatet. Edhe grupi i katërt ka thënë Benkaimi, ë, janë njerëzit të cilët e kanë njohur sherrin e din të keqën bidatet kufrin në detaje. Kurse rrugën e besimtarve edhin kështu në përgjithësi. Edhe kjo është gjendja shumicës njërzve të cilët meren me fjalët e popujve të huj, ose me fjalët e bidatëgjive, mirë po përvejt e nuk e njohin fillimisht të më thanu dhe në besimtarve, edhe e, mashtrohen edhe devjohen pas shumë për e aty në fjalve. do të them thonë thotë kush ku si analizon librat aty në të cilën me fjalë të devijuara pa e njehoftë dë si të vërtetën, do të them do ta shohe këtë mesit e vet. Ësidoqoftë do them qëllimi thotë ibn Kaimi është se ë Allahu i lartësuar do, do them i pëlqen që robi i ti tij ta njohë rrugën e armiqve të tij, që të largohet prej asaj rruge dhe ta urrej, njësoj si çdo që ta njohë rrugën e tij ose rrugën e miqve të tij, që ta dojë at rrugë dhe ta ndjek. Do të thonë siç do Allahu që ta dish të vërtetën dhe ta pasosh atë, njësoj Allahu dësh që ta dish të kotën dhe të largohesh prej saj dhe thot ibn Kaimi uafi kjo dije dhe kjo njohje përmban dobi dhe sekrete madhështore të cilat nuk i di askush përveç Allahut e një, disa prej tyre janë se kur e nje të dy rrugët edhe e ndjek hakun dhe largohesh prej batilit atëherë e nje me të vërtet e gjithpërfitjen e rububies të Allahut urtis të Allahut e një për sësëmërin e emrave dhe cilësive të Allahut, edhe ndikimin që e kanë ato të robrit e kështu më radhë. Dëmë thënë, kjo është pak preasaj që e përfshin pika e parë që është rëndësia e këti libri. Dëmë thënë, rëndësia e këti libri kuptohet duke e kuptu rëndësin e mësimit të të vërtetës edhe mësimit të, të kotës em si me, domethan te të tauhidit dhe asaj qe kundrston tauhidin. Pika dyt as në lidhje me emrin e librit. Sigur çka sigur qe fam pak më herët, libri quhet Nawaqibul Islam ose Nawaqisul Islam, domethan cunguesit ata ska e bën të mangët islamin te dikush ose siç është e, i njohur te sumica dietarve naqidul islam, çdo të thot anuluesi te islamit. <coughs> Se fjala naqada ose naq është shumë si naqid ose suma si fjala është naqid. Çka do thot naqid, do të thon diçka që është e kundërt ose që e prish atë e, një çështje tjetër nga gjendja vetë e vet që ka. Sigur Ka thon, e, është përmend në hadith, du më thonë kjo fjallë, kër i ka thonë, për nga meri sallallahu alim sallam, Aishës radhjallahu anha, lew le hadathetu ahdi qaumiki bil kufri, du më thonë, si kur më stishtin popullit oj Aishë, i përsa dalë prej kufrit, thotë, le neqaddu el ka'be, du më thonë, dhe, dhe ta kisha prish ka'be, pra e ka përdor kjetë fjallë neqadda, që do thotë, prisios ose rënim. Pra kjo është shembull për ta kuptuar se ngjua në arabë çka do të thonë naqid. Do të thonë prishes ose rënues ose anullues siç e përkthejnë shumica. E çka do të thot në vakidul islam, prisisi te islamit, do të thonë ato çështje që e bëjmë të pavlefsh. Do të thonë nuk e nuk mbetet më islam te një njerëz që i ka ato. Sigur çka thamë më herët kur thuhet në librat e fikut nëva këdhul vudu, të më thënë, anëlluesit e avdesit. Ato që kanë nëa këdh të avdesit, ose nëva këdhusia, të më thënë, anëlluesit e agjerimit e kështu me radhë. <coughs> Dë thëtë, kjo të regonë se njëri u ka mundësit bjerë në diqka, që i aprish, ose i anëllon fen, ose në aspekt, e, të më thënë, ose që i aprish fen në tërsi, ose që ja mangëson. Se gjithashtu ka qështjeve në, në temat e fikhut, kur përmenet edhe për qështje të avdesit edhe për qështje të namazit e këstumerat, të agjerimit për shembul, edhe tini se fjallë të kota, e, sharjet e këstumerat, nuk janë që e prishin esence në agjerimit, po e mangësonën shumë, e bajnë të mangët. Edhe e, kështu në përgjësi në kështu, imanin e dhe islamin e njeriut ka vepra ose fjal që e bëjnë të mangët ose që e prishin në tërsi. E kur thuet anuluesit e islamit, ju e keni mësu se feja ka trishkallë. A i dini ato? Bëse që i dini? Islam, iman edhe ihsan. Cka të mu thënë islam? A dhe cka iman? Shalohar i përshim kejtë. Për Islam, dhe më than, veprat e dukshme. Epo. Edhe iman, dhe më than, besimet e zemrës, kurse i përsan është shkallë më e lartë e për sosmerist të imanit, dhe më than, e, që si që është të adhurosh Allah nësikur e shë. Këtu të është, kur thët, autori, anëlluesit e islamit. A e ka për qëllim, ata që e anulojnë islamin e dukshëm apo e profsinë e ve imamin. Po, nuk ka dyshim se ë fjala iman, edhe fjala islam, kur përmenden vetveti, e kanë kuptimin e krejtëve. Do të thënë kur thuhet për dikancë është musliman, do të thënë se është edhe muslim. Ose kur thuhet përgjyshi iman, e profsinë edhe kuptimin e islamit edhe kuptimin ëë domethën edhe kuptimin e Islamit. Edhe kundir, kur përmendet Islam, domethën e përfshin edhe Islamin edhe Imanin. Domethën kur thuhet për dikush për dikancë është musliman, muslim, do të thotë se ai i ka shtyllat e Imanit edhe shtyllat e Islamit edhe veprat që janë obligim në Islamën iman e Imanit këtu me radhë. Për kur përmenden të dyja bashk, kur thuhet Islami dhe Imani, atëherë ka kuptim të ndryshëm. Islam e komentohet me veprat e dukshme kurse i iman me besimet e zemrës. Është qartë kjo. Ë kur thot këtu, do të thonë këtu e ka përmend vetë Islamin, vetvetë e ka përcjellim Islamin tërë si secret faith, do të thonë me iman e, me të gjitha. Ë Kër, gjithashtu isl termi islam, është me nëndësi me përmen se ka edhe kuptim të përgjithshëm edhe kuptim të veçant. Edhe këtë kemi përmen të tre themelet, nëse ju kujtohet. Kuptimi përgjithshëm i fjales iman është feja të, e, fani, e fjales islam më thënë është feja e të gjithë për nga merve. Se Allah u i ka qërë për nga mertë vetëm për të uhid dhe feja e të të të të të të të të të të të feja që i ka ardhë pëngamerit sallallahu alim sallem, me librin Kuranin dhe regullat e shëriati që i ka nëzbrit pëngamerit sallallahu alim sallem. Edhe këtu normalisht e ka... Në përgjësit ashtë kër përmenet fjalla islam, ashtë për qëllim feja të më thënë që i është shpal pëngamerit sallallahu alim Muhammadit, sallallahu alim sallem. <coughs> Kjo është në lidhje me atë që vjenë Për para hyrjes në liber Kurse këtu në liber Ka thonë Shekhu l-Islam Muhammedin Abdullu Wahab Rahimahullah I'lem anë në wakid Dhe l-Islami ashara në wakid Asharatu në wakid Dhe më thënë dhije se Anuluesit e Islamit janë dhjet Ose dhjet anulues E dini se shumitën e librave I fillon me fjallën I'lem, dhije Ndisa, elem, rahim e kalla, allahu, Allah të më shiroft, ose të njashme. Kjo, gjithashtu, kjo fjallë është për, për kujtim, se ajo që thuet është me rëndësi, pra dhije këtë që është të rëndësishme. Thotë se në wakë i dul-islam ashera, dhëtë anullu e si të islamit janë dhjetë. A të thotë se e, kufri është vetëm dhjetë loje, dhëmë thënë ajo që e ndzirë njerim për islamit, janë vetëm dhjetë të qështje, apo ka dhe më shumë. Më thënë, ka pas që limin këtu mi përfëshitë gjitha ato që ka mundësi të anëzjerin njeri unë prej islami, apo janë më shumë. Nuk ka dyshim se anulluesit e islamit janë më shumë se dhjetë, si ka thonë një një, një prej djetarve, se kam harru me shënu emrinë e ti, se anulluesit e islamit janë bi 400. E, disa për aty në anëlluesve edhe ato që përmenden këtu janë fjalë ka disa fjalë që e nëzirin njëri unë pre islami ka disa anëllues që janë besime du më thanë do një besim ashtë në kundrështim me besimin që e ka obligu Allahu edhe e nëzirin njëri unë pre islami ka disa që janë vepra du më thanë sigur mi bës e gjde dikuj tjetër përveç Allahu të të nëgjashme Dëmë thëmë ka disa vepra që janë anullues të islamit, <coughs> edhe ka anullues të islamit që janë është dyshim. Dëmë thëmë nëse dyshën në diska rreth e, parimeve të islamit, rreth aty në që i ka zbritë Allah, ajo gjithashtu është e, dalje prej feje. E, këtu i ka përmend dhjetë më të rëndësishmet, edhe argument për këtë është si ka përmend njëtin liberë, që është i përfëshim brenda librit et duraru sënije. Gjithashtu ku ka than Muhammed ibn Amdullu Ahabi, e lën anë min në waqidil islam, të më thanë, dhije se prej anullues vet islamit janë këto dhjet anullues, të më thanë që ka tregu se anulluesit janë më shumë, për prej ty në ato më të rëndësishmet janë dhjet. Edhe në fund librit gjithashtu ka thënë se këto janë dhjetë më të nëndësishmet, si thëtë, vë kullu ha min aðhën, min aðhën i mi ma e kunu këparën, të më thënë, këto dhjetë janë prej atyne që është tjëve më të më të rëzikshme, vë min ektër i ma e kunu vëkuan, edhe prej atyne që më shumë ndodhin, të më thënë të njerëzit, Fa jenë bëgjilin, muslimin jahë dheraha wa jahë fa minha ala nefsi hidëm, thënë edhe muslimani duhet të këtë kujdes për e tynë edhe të ruhet për e tyre. Në thëtë, pra, përfundimi është se autori Rahimehullah nuk e ka pasë qëlim që të thotë se janë vetëm dhjetë qështje që janë në dzirin njerin për islamit, po këto dhjetë janë më të rëndësishmet edhe më të rëzikshmet. Për ndryshet daljes për Do tëtë, ose ajë njeri që banë rridë, quhet, murtëtë. Do më thënë, kjo temë përmendet në libra të fikhut, thuet, e, ka tema dveçanta ose kitabur rridë, ose kitab ahkami rridë, do më thënë kapitu dveçantë, ose babë, do më thënë, një prej temave të kapitujve, që është ahkiamur rridë ose ahkiamur murtëtë, do thët kjo është ka të baje me regulat e shëriatit edhe rritë nuk i gjykohet dikujt se ka bo rritë pa i plëcu kushtet e rritës dhe më thënë për, ta, për të gjyku për një njerë dveçant, një njerë konkret dhe më thënë, zhejdi ose amri ose filoni prej njerëzve që të thuhet se ka bo rritë ka dal prej islamit dhe duhet të plëtsohen disa kushte, që i kanë përmenë djetarën për gjithësi, një prej në tyre është Shekë Muhamdi Ben Salih El Uthejmin, Rahim e Allah, ka thonë feshurutur rridët i khamsa, dhe më thonë kushtet e rridës, dhe më thonë kushtet që të realizohet dhe di kushtet ka bërë rridë, janë pesë. El Bulug, dhe më thonë që tjetë i rriturë, Pra, tjetë në moshën e bilykët, bily, si të thënë. Wel aqëll, edhe që tjetë i menqër, se të më thënë, e, budalës nuk i shkruhet asëgja. Wel i këtijar, dhe më thënë që tjetë të këtë ba me zgjedhje. Jo tjetë i detyrun, pra. Wel i rade, edhe të këtë dasht atë. Thënë, ja, të më thënë, jo të këtë menu, e, për shemblë, nëse e bën seç dhe dikun, edhe nuk e di se aty ka përpara ti piktur për shembull, asë skulptur. Ka dash të më boseç dhe Allahut, nuk ka dash të bo më boseç dhe aty idhulit. Domethën pra me me dëshirë ta, ta ketë ose si më thon ta dëshirojat. Edhe kjo që është më rëndësishme, që e mohojn shumë prej të devijuarve, al-ilmu bil hali wash-sharr. Dëmë thënë që të këtë dituri për atë vejpër edhe për shëriatin. Dëmë thënë të këtë dituri se çka është ajo vejpër edhe të këtë dituri se çka thotë shëriati për atë. <coughs> fe idhën të fe wahidët unë minha fe inë rridët e latë të thëbut, dëmë thënë nëse mungon njëma për këtyre kushteve, atëherë nuk quhet rridë ve, ajo vejpër. Këtu unë këtë temë është më rëndësi më përmenë në disa prej regulave të të këfirit. Mirë po, përmjaftojmë për sot me kaqë, nësha Allah më dersin e ardshëm, i së qërojmë disa regulave të të këfirit, e dhe nëse ka e ko, atërë fillojnë me tekstin e librit. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, en ilhamdu lillahi rabbil alamin.